Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. l e s e r t o di bioetica dice: dopo anni, in assenza di una legge, si deciderà ancora caso per caso. Sempre più accessi alla mensa caritas di Udine: 500 pasti al giorno e ci sono sempre più italiani in difficoltà. Infortunio sul lavoro a Fagagagna: un uomo colpito da un macchinario è stato trasferito a Udine in elicottero. Friuli Venezia Giulia promosso per lo sviluppo sostenibile. La pagella ASVIS misura i 17 obiettivi delle Nazioni Unite. Tra Natale e inizio anno a Clauzetto, la riapertura dell'ex provinciale per evitare la deviazione di diversi chilometri. Sulla frana di Montecroce Carnico, al vaglio tre opzioni: messa in sicurezza, nuova galleria o viabilità alternativa. Dopo lo stop del governo, si riaccende il dibattito sulla carne coltivata. Gli esperti dicono una decisione prematura. Feminis furlanis fu artis Storie di donne nel libro di Erika Adami che sarà presentato nel pomeriggio a Udine. Sono le 12 e 31 minuti. Buongiorno da Daniele Lettig e Rita Micoli. In apertura ancora la notizia della morte di Anna. Questo è il nome scelto dalla 55enne triestina che mesi fa aveva chiesto di accedere al suicidio assistito. Ieri l'Associazione Coscioni ha reso noto che la donna si è spenta a fine novembre. Prima in Italia ad ottenere il farmaco e l'assistenza di un medico dal sistema sanitario nazionale. Del tema abbiamo parlato. a o parlato con Angelo Venchiarutti, docente di diritto privato all'Università di Trieste e docente anche di bioetica. Io oggi sono libera. Sono queste le ultime parole di Anna, il nome scelto dalla paziente di Trieste che ha portato a termine la procedura per il suicidio assistito con il decesso il 28 novembre. Lo ha comunicato l'associazione Coscioni. Anna è la terza in Italia ad accedere alla procedura, ma l'unica finora ad aver ricevuto l'assistenza del Servizio Sanitario Nazionale. Una storia di malattia e di sofferenza resa più complicata dal lungo percorso sul piano giuridico che ha richiesto il pronunciamento della Corte Costituzionale e poi del Tribunale di Trieste. Come spiega il professor Angelo Venchiarutti, docente del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Trieste, lo scenario che si apre in assenza di una norma generale sarà ancora basato sui singoli casi. Non essendoci una normativa, non essendoci neanche stata qua per quanto riguarda la Regione l'adozione di una legge volta ad agevolare queste procedure, penso che nei casi futuri ancora si tratterà di. Verificare caso per caso, questo costituisce certamente un precedente che può indurre altre aziende sanitarie a seguire la stessa strada. Ma non credo che ci siano i presupposti, se possiamo dire, di un obbligo in questo senso. Se è vero che si è assistito a una sempre più diffusa sensibilità sul tema, l'introduzione di una legge non sembra al momento una priorità. Mi sembra che già nella passata legislatura si sia giunti all'approvazione da parte di un ramo del Parlamento e poi non、uh, si sia giunti alla successiva approvazione definitiva. Qua Non mi sembra che te il tema sia all'ordine del giorno dell'attuale legislatura, quindi non mi sembra prossimo.、Ecco. È un tema un po' controverso, di cui talvolta questo anche suscita critiche: cioè il fatto che altri paesi invece hanno adottato delle normative di questo genere,、eh, la Svizzera, il Belgio, l'Olanda, però molte volte temi di, questi, di questo genere suscitano più perplessità. Perché si dice che lì i presupposti, i paletti per poter accedere a queste procedure sono troppo ampi, troppo vasti, troppo, troppo、eh, elastici. E quindi sono più presi come modello di come non bisognerebbe fare le cose.、Ecco. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Aumenta a Udine il numero di persone che si rivolgono per i pasti alla mensa della Caritas. Agli stranieri si, si affianca un numero crescente di cittadini italiani in difficoltà. L'anno che sta per terminare fa segnare un incremento notevole dei singoli o gruppi familiari che frequentano i locali della Mensa Caritas di Udine, non solo per mangiare ma anche per parlare con i volontari dei disagi e dei problemi. Quella che si sta vivendo adesso è una situazione di emergenza, dice un'educatrice della Caritas. I posti a sedere in mensa sono pochi rispetto alle richieste e chi viene ha solo il tempo di mangiare e alzarsi velocemente per far sedere chi aspetta. Muriel Meloni e d i n questo momento al giorno、eh, si preparano più o meno 500 pasti, sono serviti in mensa al mezzogiorno, 200-230,、eh, e portano via anche una cena. E anche si prepara per、eh, il dormitorio, quello di Caritas, anche quello della Croce Rossa, in collaborazione, e si prepara anche il cibo per l'asilo nido. Quindi si arriva al numero di e 500 passi al giorno. Il numero dei passi sono aumentati rispetto all'anno scorso? Certo, sì, in questo momento siamo in una. Emergenza, praticamente perché adesso stanno arrivando più di 100 persone al giorno. Una cinquantina di volontari Caritas a rotazione giornalmente, presso il loro tempo libero, per dare un pasto caldo agli ultimi in via Ronchi a Udine. Un luogo dove consumare non solo un pasto caldo, ma un luogo di incontro e di accoglienza. Alle 10.30, orario di apertura, sono in tanti già in attesa di entrare, e visto il grande numero, spesso si posticipa la chiusura. E non è raro Che tra le persone in fila scoppi qualche parapiglia, a volte se dato dagli operatori, altri si rende necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Valentino, volontario Caritas. È un impegno perché devi sacrificare un po' il tuo tempo e i tuoi giorni di riposo, però sì, significa che comunque ti rimane qualcosa quando vai a casa. Sai che hai aiutato almeno, hai aiutato delle persone che ne hanno bisogno, no? Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli, Venezia Giulia. La cronaca, infortunio sul lavoro questa mattina a f a g a g n a Un uomo è stato soccorso intorno alle 9.30 per le ferite riportate a causa di un macchinario che lo ha colpito in un'azienda della zona industriale artigianale. Dopo la chiamata al numero unico di emergenza 112, la SORES ha inviato un'ambulanza di soccorso che ha trasferito in volo a Udine il ferito in condizioni piuttosto serie. Ed è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Pordenone. Un guidatore che alle 5.30 di questa mattina a Sacile, nella frazione di Cavolano, ha perso il controllo della sua auto che è finita in un fosso a bordo strada. L'uomo era rimasto incastrato nella vettura ed è stato portato al Santa Maria degli Angeli in ambulanza in codice giallo.、E、C'erano invece quattro persone a bordo di una vettura che, nella tarda serata di ieri a Ruda, in via Cortona, si è ribaltata su un fianco. Controllati sul posto dal personale sanitario inviato. Dalla SORES h n o tutti rifiutato ulteriori accertamenti ospedalieri. Irregolarità in materia di sicurezza e di rispetto della normativa sui lavoratori stranieri sono emerse al termine di un sopralluogo della polizia locale di Trieste con gli ispettori di Asugi in un cantiere edile in Vicolo delle Rose. Il pubblico ministero ha convalidato il sequestro della struttura poiché sono state verificate mancanze sui p o n t e g g i con rischio elevato per la sicurezza degli operai. Un operaio di origine egiziana è risultato irregolare e già destinatario di due decreti di espulsione a Milano e a Verona. Denunciato e riespulso è stato affidato all'ufficio immigrazione della Questura. Per il titolare dell'impresa, anche egli di origine egiziana, l'ipotesi di reato è la violazione dell'articolo del testo unico sull'immigrazione che disciplina il lavoro subordinato. E、sono cominciati in questi minuti, in Consiglio regionale a Trieste, gli ultimi interventi della discussione generale sulla legge di stabilità, testo che vale 5 miliardi 700 milioni di euro. Seguiranno la replica dell'assessore regionale alle finanze Zilli e la discussione dei singoli articoli ed emendamenti. È positivo il giudizio dell'ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, sull'avanzamento del Friuli-Venezia Giulia verso il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Ne abbiamo parlato questa mattina a Buongiorno Regione. Il Friuli Venezia Giulia è promosso. È buona la pagella assegnata alle regioni italiane dall'ASVIS nel rapporto I Territori e lo Sviluppo Sostenibile, che misura i miglioramenti nel percorso verso i 17 obiettivi fissati dalle Nazioni Unite per creare una società sostenibile. Gli obiettivi riguardano la dimensione economica, sociale ed ecologica. Vanno realizzati entro il 2030. Siamo dunque a metà del percorso cominciato dall'ONU nel 2015. Il Friuli Venezia Giulia tra il 2 0 0 0 2010-2022 ha avuto forti miglioramenti nel settore della salute. Si è ridotta la mortalità infantile e la quota di persone che non praticano attività fisica. Leggeri miglioramenti nell'agricoltura e nell'alimentazione, dove diminuiscono i fertilizzanti usati in agricoltura e aumenta la quota di agricoltura biologica. Per l'istruzione è aumentata di quasi il 10% la quota di laureati tra i 30 e i 34 anni. Sale il numero delle donne elette nel consiglio regionale, ma aumenta anche il part-time involontario femminile. Si riducono le morti e gli infortuni gravi sul lavoro, ma si incrementa il part-time involontario. Aumenta inoltre la diffusione della banda larga e la quota di lavoratori della conoscenza. Cresce del 18,4% la quota di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ma rimane stabile la produzione di rifiuti. La regione peggiora invece in quattro obiettivi: aumenta la povertà assoluta, peggiora l'indice di disuguaglianza del reddito netto e diminuisce l'occupazione giovanile. Cresce la percentuale di suolo consumato e schizzano in alto del 445% le truffe informatiche. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.、E、parliamo ora di viabilità, con il problema delle strade che, in particolare in montagna, sono state soggette a frane smottamenti. Partiamo dalla destra, tagliamento e dalla situazione per quanto riguarda la frana di Clauzetto. Potrebbe riaprire entro Natale o più probabilmente all'inizio di gennaio l'ex provinciale 22, la strada principale di accesso a Clauzetto, chiusa dal 5 novembre a causa di una grande frana che minaccia il territorio. Da oltre un mese per entrare e uscire dall'abitato è necessaria una deviazione passando per i comuni limitrofi. Un doppio disagio per il traffico pesante diretto in pianura, per il quale sono previste ulteriori deviazioni. L'obiettivo a breve termine è la riapertura parziale. La strada mitigando il rischio fanno sapere dall'ente di decentramento regionale di Pordenone il primo intervento necessario è la rimozione della vegetazione sul corpo di frana che incombe sulla strada. Spiegano intervento che interessa circa un migliaio di metri quadri già affidato che potrebbe partire in questi giorni. Quindi saranno installati sensori per monitorare il movimento della frana collegati a dei semafori che si accenderanno in caso di allarme. Infine è previsto il rifacimento. Di un tombotto stradale, quello interessato dal primo smottamento. A questo si aggiunge l'attività di controllo periodico con personale dedicato e il monitoraggio con le telecamere di protezione civile già attive. Clauzetto Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Si registra una comunità di intenti tra Regione, ANAS e Comune di Paluzza per trovare una soluzione al problema viario causato dalla frana che ha bloccato l'accesso al passo di Monte Croce Carnico. ANAS ha già avviato uno studio geologico per analizzare dettagliatamente il versante della montagna interessato dai crolli. Da lì si partirà per comparare le tre opzioni al vaglio: messa in sicurezza e sistemazione dell'attuale strada, realizzazione di una nuova galleria di collegamento con l'Austria o individuazione di una viabilità alternativa. A comunicarlo, dopo il primo tavolo tecnico sulla frana, è stata l'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Cristina Amirante, che ha assicurato la massima disponibilità a definire un protocollo d'intesa per stabilire rapidamente gli interventi da attuare e le relative tempistiche. Alle 12 e r e minuti uno sguardo al meteo. Il cielo è coperto sulla regione. Le temperature registrate alle 11. A Trieste 11 gradi, a Udine e Gorizia 9 gradi, a Pordenone 7 gradi e 5 decimi. a t Olmezzo 5 gradi, a Forni di Sopra 3. Sul Piancavallo e a Tarvisio 2 gradi e 5 decimi. A Sappada 0 gradi. Sul Monte Zoncolan un grado positivo, sul Lussari 0. sulla costa grado 10 gradi, Lignano 8 gradi e 5 decimi. Queste le previsioni. Per oggi pomeriggio cielo da nuvoloso a coperto, con precipitazioni moderate a ovest, più abbondanti a est. La quota neve sarà in genere verso i 1000-1300 metri circa, mentre nel Tarvisiano, verso sera, potrà raggiungere anche i 7-800 metri. Per domani cielo poco nuvoloso, nella notte e alla sera sulla costa soffierà Borino. Al mattino saranno possibili nubi basse nel Tarvisiano e foschie o n e b b i a in pianura. l o stop del Consiglio dei ministri alla produzione e alla commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici in Italia ha nuovamente acceso il dibattito sulla carne coltivata la comunità scientifica giudica prematura la decisione del governo, un altro dei temi che abbiamo trattato questa mattina. Buongiorno Regione. Da una parte i dubbi, in particolare degli allevatori, che temono che la carne tradizionale venga sostituita, dall'altra i potenziali benefici per la sostenibilità del sistema agroalimentare, evidenziati soprattutto dalla comunità scientifica. La carne coltivata permette infatti di ricreare i tessuti della carne che mangiamo senza impatto ambientale collegato agli allevamenti intensivi. Michele Morgante, professore di genetica dell'Università di Udine. Viene prodotta isolando. Cellule staminali dai muscoli degli animali, poi queste cellule vengono messe in coltura in un bioreattore, vengono fatte proliferare e a quel punto si ottiene una massa cellulare che、eh, contiene cellule di carne. È un processo che、eh, per sommi capi è molto simile a quello che si usa, ad esempio, nella medicina regenerativa nell'uomo, quando、eh, una persona subisce un ustione. Per rimpiazzare la pelle che è stata danneggiata. La decisione del governo di fermare la produzione e la vendita della carne coltivata è considerata prematura dagli scienziati. Bisogna fare analisi qualitative e quantitative, bisogna determinare qual è il potere nutrizionale、eh, del prodotto che si otterrà, bisogna determinare se ci saranno o no rischi per la salute umana. Tutto questo verrà demandato all'EFSA, che è l'Ente Europeo per la Sicurezza Alimentare. È comunque lontana la possibilità che in tempi brevi si possano produrre grossi quantitativi di carne coltivata. Per riuscire a rifornire in quantità sufficienti il mercato, visti i consumi di prodotti、eh, di origine animale, bisogna、eh, fare un salto quantico nei processi produttivi.、E、bisogna pensare a sistemi di bioreattori che siano capaci di fornire quantità sufficienti per soddisfare quella che è la domanda a livello globale. Livia Liberatore TGR Friuli Venezia Giulia Il Prefetto di Trieste, Pietro Signoriello, ha presieduto ieri la riunione conclusiva per l'approvazione del Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Il 12 dicembre cade infatti la giornata dedicata agli scomparsi, istituita nel 2019 dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse pro tempore. Il documento ricalca l'impostazione della precedente pianificazione e si propone di assicurare l'immediatezza dell'intervento e dell'assetto organizzativo per ottimizzare le operazioni di ricerca. Feminis furlanis fu artis sono quelle raccontate dalla giornalista Erika Adami nel libro che porta questo titolo e che sarà presentato alle 18 a Palazzo Belgrado a Udine. Dalla sinologa Giada Messetti alla ricercatrice ambientale Silvia Stefanelli all'inviata dell'ONU in zone di guerra Dania Cossa. Sono donne con storie diverse ma alcune caratteristiche comuni, come ci dice Adami in questa intervista. Il libro racconta storie di donne friulane del presente, impegnate nella vita economica, sociale culturale in diversi settori, sono donne diverse per età. Per provenienza, per formazione quindi e per lavoro, però hanno delle cose in comune, in particolare la forza, come dice il titolo del libro, Feminis c u r a n i s Quartis, la forza espressa nel cercare di realizzarsi e nello stesso tempo le accomuna l'orgoglio per le proprie radici, e un legame molto forte, molto profondo con la propria terra, anche quando, e ce ne sono diversi di, di questi casi, queste donne vivono e lavorano all'estero. quindi è una è Raccolta di storie al femminile che erano state pubblicate sullo storico mensile in lingua friulana La Patria d e l Friule, che adesso trovano questa collocazione nuova. Lei le ha r a c c o n t a t a immagino dopo averle incontrate di persona, c'è stato un incontro che le è rimasto particolarmente nel cuore? Mi fa una domanda che mi mette molto in imbarazzo, nel senso che preferirei non far emergere una storia piuttosto che un'altra. Quello che mi ha colpito in generale. Di tutte queste donne e che incarnano un mondo esemplare per serietà, per concretezza, per creatività e anche per innovazione. Un mondo che io credo debba essere riconosciuto, valorizzato e sostenuto perché penso che questa terra possa trarre molto giovamento, anzi possa proprio tornare a nascere e crescere. È una parte del mondo, questa al femminile, che si racconta ancora troppo poco. Matteo Picozzi, grossettano classe 76, è subentrato a Stefano Parolai nel ruolo di direttore del Centro di Ricerche Sismologiche di Udine, che fa parte dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale OGS, lasciando il posto da professore associato di fisica della Terra Solida al Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II. Picozzi è autore del. Di 94 pubblicazioni. I suoi interessi scientifici includono lo studio delle sorgenti dei terremoti naturali e indotti, la caratterizzazione dello scotimento generato dalle onde sismiche, lo sviluppo di metodologie di allerta precoce e di risposta rapida in caso di terremoto. Nel 1948, alcune centinaia di italiani, fra i quali 145 friulani, furono protagonisti della straordinaria impresa che portò alla realizzazione della città di Ushuaia, una delle località più a sud del mondo nella Terra del Fuoco. Nella ricorrenza dei 75 anni da quell'esperienza, oggi è l'antica casa belan della città argentina, l'amministrazione comunale e l'associazione Clape di Monfalcone hanno organizzato un incontro pubblico per ricordare l'evento, con la presentazione del libro di Lucio Gregoretti alla fine del Mondo, che attraverso testimonianze e documenti rievoca i sacrifici degli emigrati italiani in quel luogo della Patagonia così inospitale. Abbiamo intervistato Gregoretti. È stato un contributo fondamentale perché la prima nave che portò i primi 300 italiani a Ushuaia a costruire questa città aveva 145 triulani, soprattutto della b a s s a triulana. Molte di queste famiglie sono ancora Residenti nella Terra del f u o c o altre si sono spostate poi successivamente a Buenos Aires e nelle altre città dell'Argentina, però continua a esserci un nucleo molto importante di discendenti delle nostre famiglie. Fu un'impresa che oggi pochi ricordano, pochi conoscono, ma che in quegli anni ebbe un carattere di eccezionalità. Il presidente Perón, che venne eletto nel 1947, decise Di fare della Terra del Fuoco, un territorio praticamente disabitato e abbandonato, di fare un nuovo centro di sviluppo del territorio argentino. E affidò a un'impresa bolognese il compito di individuare le maestranze, ma anche portare giù le attrezzature per costruire una vera e propria città. E oggi quali sono i rapporti dei discendenti e delle famiglie degli emigranti che vivono lì con la nostra regione? Il senso anche della mia ricerca è che purtroppo si tendono a dimenticare le realtà che hanno avuto più difficoltà nella loro esperienza migratoria. Esiste una società italiana che rappresenta la comunità dei nostri coregionali, c'è un console onorario bravissimo. Il problema che abbiamo voluto sollevare anche con questo libro è di p a r t e Conoscere anche alla nostra regione, anche ai nostri giovani, questa straordinaria esperienza di questi pionieri t r i u l a n i che realizzarono la città che sta nel sud più lontano del mondo, alle soglie dell'Antartide. Arriva questa sera alle 19, al cinema visionario di Udine, il film documentario We Are Chardon, realizzato. Dalla casa di produzione Friulana Sun Films, di Cristian h Canderan, un'opera originale che accompagna lo spettatore in un viaggio nella Sardegna più profonda e sconosciuta. A presentare il film saranno Canderan, che del film è anche regista, la sceneggiatrice Chiara Enrico e la protagonista Elisa Pei Pistis. Si apre alle 17 il ciclo di incontri Dialoghi sui legni, organizzato all'Innovation Platform di Manzano dal cluster Legno Arredo Casa. Il primo appuntamento è con un workshop dedicato alle specie legnose più sostenibili e certificate del futuro, non sempre già impiegate dal comparto in regione. Ne parlerà il perito del legno Antonio Cantarutti, curatore della Xiloteca Lignamundi di San Giovanni a Natisone, confrontandosi con due esperti dell'ente certificatore FSC. Una notizia che riguarda la viabilità autostrade Alto Adriatico ricorda che dalle 20 di questa sera alle 5 di domani mattina, giovedì, verrà chiuso il tratto dell'autostrada A 28 tra gli svincoli di Cimpello e Sesto Reghena, in direzione di Portogruaro. La chiusura si rende necessaria per installare tre portali segnalettici. Saranno chiusi gli svincoli di Azzano Decimo e Villotta. Il traffico proveniente da Conegliano e diretto verso Portogruaro dovrà uscire allo svincolo. Vincolo di Cimpello e rientrare a Sesto Arregena. Chi proviene dalla viabilità ordinaria ed è diretto a Portogruaro potrà immettersi in A28 allo svincolo di Sesto Arregena. Nessun problema per chi percorre la A28 da Portogruaro in direzione di Conegliano. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. In regia Bruno Montevecchi, Caterina Cabrelli e Viola Romanese. In redazione ha collaborato Laura Sarasini, da Daniele. l e t t i g i e Rita Amicoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.